Prvá línia, Dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii, od mikrofónov vás zdraví Michal Albert a máme tu reláciu, ktorá je kontaktná, takže tí, ktorí nás počúvate 13. mája od 21.30, môžete svoje otázky už teraz písať na studiozavinačslobodný prípadne využiť zelené tlačidlo Otázka do štúdia. A môžete aj telefonovať na 0951 485 385. A máme dnes zacného hostia, ktorý spolu so mnou, to som mu ešte ani povedať, on to možno aj vie, alebo možno ani nevie, spolu so mnou kandidoval do rady STVR. On sa tam nakoniec dostal, ja som sa tam nedostal. Ale budeme sa teda rozprávať aj o tom, čo sa už podarilo tej rade STVR, ale to len veľmi okrajovo a veľmi stručne, pretože hlavná téma bude uh, Denny Kolár. Tak možno začneme tým, že vás predstavíme. Je tu s nami bývalý prokurátor, bývalý subca člen Rady Slovenskej televízie a rozhlasu, tiež poradca, premiéra Roberta Fica pre právne otázky a je to David Lindner. Dobrý večer. Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom a veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my. Poďme možno začať len tak okrajovo práve tou voľbou novej riaditeľky STVR, ktorou sa stala Martina Flašíková. Ako toto hodnotíte a čo od nej očakávate? Ja si myslím, že verejnosť mala možnosť vypočuť si všetkých kandidátov. Bola to verejná voľba v zmysle, že zásadnutia rady STVR sú verejné, bol priamy prenos. Zúčastnili sa ho napriek tomu, že to je nadramec rokovacieho poriadku rady aj fyzicky niektorí poslanci. Mali sme možnosť oboznámiť sa s jednotlivými projektami, ktoré boli zo zákona povinné predložiť. Tie projekty boli zaujímavé, bolo 5 uchádzačov, pre mňa boli zaujímavé projekty troch z nich a z tých troch som nakoniec po zvážení všetkých okolností hlasoval za jedného z týchto troch kandidátov. Vzhľadom na to, že voľba je tajná, tak nepoviem ktorého, ale za mňa boli traja kandidáti na vysokej odbornej úrovni a samozrejme hodnotil som aj tú ľudskú stránku, ktorá je z môjho pohľadu veľmi dôležitá. A samozrejme nemej dôležitá hodnotová orientácia každého z tých kandidátov. Takže nakoniec som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol. Napokon voľba dopadla tak, že sedem hlasov členov rady získala získala pani Flašíková a dva hlasy získal pán Oslanina, ktorý bol dočasne povereným generálnym riaditeľom. Tak verme tomu, že sa jej podarí a čo najskôr urobiť hlavne tie zmeny, čo sa týka nejakej tej... Aspoň zdania objektivity, aj keď vieme, ako žurnalisti, každý to povie, že objektivita úplná neexistuje, že vždy tam niečo zasahuje také, napríklad osobný pocit toho, ktorý to tvorí. Proste je jednoduchodný ľudský faktor, ale každopádne dá sa k nej aspoň smerovať a dá sa ju urobiť čo najviac. A napríklad, lebo Tomáš Trampota ako taký známy analytik mediálny hovoril, že objektivita je nereálna, nie, možno ju dosiahnuť e, dokonca aj keby to nejaká umelá inteligencia robila ten článok tak vždy jeden respondent bude skôr ako ten druhý a už ten, čo je skôr, už má výhodu. Hej. Takže úplne nie je asi až taká možná, ale asi nech sa k tomu smeruje a hlavne čo najviac názorov nech je tam a nech si občan a sledovateľ, poslucháč, divák urobí svoj názor sám. Áno, veď verejnoprávna televízia to je hlavná úloha, je to kultúrno vzdelávacia inštitúcia a mala by hlavne aj z pohľadu spravodajstva byť vyvážená čo za mňa ako o, bežného konzumenta v minulosti o, sa povedať nedá, pretože si myslím, že o, najmä z hľadiska spravodajstva táto verejnoprávna televízia vykazovala znaky propagandy a o, propagandy jednoho politického spektra o, napokon o, relácie, o, predovšetkým politické ktoré mali možnosť diváci sledovať, tomu násvedčovali. A ja pevne verím, že toto bude jedna z vecí, ktorá bude pre novú pani generálnu riaditeľku témou prioritnou. A skutočne sa stane z, zo správodajstva STVR ako verejnoprávnej televízie, spravodajstvo, čo najobjektívnejšie máte pravdu, tá objektivita vždy závisí najmä na personálnom obsadení konkrétnych osôb, na ich hodnotových postojoch, na ich preferenciách, prípadne na ich pozitívnych alebo negatívnych predsudkoch. To sa človek týchto vecí nikdy nezbaví a môžeme sa tváriť, akokoľvek my môžeme hovoriť o nezávislosti inštitúcií a to platí tak pre televíziu ako aj pre napríklad justičné inštitúcie typu súdy alebo prokuratúra alebo iné orgány verejnej správy, ktoré navonok alebo formálne majú alebo ústavne vykazovať znaky objektívnosti a nezávislosti. Ale samozrejme podstatné je personálne zloženie týchto inštitúcií, pretože tie inštitúcie niekto reprezentuje a sú to ľudia ako my, majú rovnaké potreby a preto majú rovnaké emócie, pocity, cítia tie isté, tie isté emócie, či už negatívne, pozitívne. A potom sa v tom samozrejme odráža aj ich rozhodovacia činnosť alebo teda nejaká preferencia či už politickej strany alebo teda nejakého životného hodnotového postoja, teda konzervatívneho alebo progresivistického, tak ako to teraz máme, tak polarizovanú spoločnosť. Ale my sa tomu nemôžeme vyhnúť a musíme každý začať od seba, pokiaľ chceme, aby, aby v týchto inštitúciách pôsobili ľudia, ktorí sa približujú, aspoň sa približujú k tej objektivite nezávislosti a, a to, tomu nadhľadu profesionálnemu, tak je potrebné hlavne pri aj týchto výberových konaniach okrem teda tej odbornej stránky, ktorá je e, z môjho pohľadu často naplnená u väčšiny kandidátov vo všetkých funkciách, pretože tá odbornosť, e, tá príde častokrát aj sama, to inštitúcionálne vzdelanie, tam väčšinou je ako podmienka, tak dôležitý je e, ten človek, ako, ako tá podstata od človeka, to sa hľada ťažko a takisto sa to hľada ťažko a človek sa častokrát sklame a môžeme sa vrátiť k, k tomu STVR, respektíve aj k tým inštitúciám, ktoré som spomínal ako súdy, prokuratúra, s ktorými mám skúsenosti preto ich, preto ich uh, spomínam a všetci by sme chceli, aby uh, tieto inštitúcie boli obsadené ľuďmi, ktorí sú akýsi abstraktné bytosti, akési uh, uh, osvietené bytosti, ktoré, ktoré majú nadhľad, ktoré majú Uh, proste tú empatiu a všetky tie vlastnosti, ktoré by sme si predstavovali ideálne. Bohužiaľ tomu tak nie je. Už máme aj telefóna, tak dobrý večer. Predstavte sa a povedzte stručnú otázku. Poslúhať Jozef zahraničie. Ja mám také ťažké srdce na, na, na tú celú situáciu. Pán Mitner alebo pán moderátor. Neviem, či je vám známe, ale odkedy sa zrušili konci 17. poplatky a sa snažiť naj, najstručnejšie, najhutnejšie. Povedať. A odkedy začal tá korona cirku z Humberto uh, 2019-2021. Uh, Slovenská televízia zrušila satelitné vysielanie, čo je najefektívnejšie a najväčšie pokrytie po celej Európe aj cez cestu astru a čo sa týka aj pokrytia Slovenska tých hornatých oblasti. Ja sa chcem opýtať pána alebo či o tom vedia. Že, že takéto pokrytie bolo zrušené a je zaražajúce, pretože napríklad polskú televíziu, rakúskú televíziu, nemeckú verejnoprávnu televíziu, proste všetky televízie, ktoré sú v Európe, sa dajú normálne sa satelit naladiť. Takže moja taká veľká otázka je, že, e, ako to chcete riešiť. A druhá vec je, keď slovenská televízia má, ja neviem, dva či tri štúdia, koliba a neviem kde, prečo alebo ako je možné, že ešte doteraz od septembra 23 proste, nie tretí tretí kanál, aby sa ľudia, normálne občianské združenia mohli diskutovať, deň no 23 hodín denne na rôzne témy. Eh, politickými. Eh, ďakujem. pekne. Ďakujeme. niečo robiť. Fitič, ja v tejto chvíli sa vám neviem úplne kvalifikovane k tomu vyjadriť. V každom prípade eh, eh, je to ako podnet eh, určite zaujímavé a a prípadne pokiaľ k tomu bude otvorená diskusia, tak s tou problematikou sa môžeme zaoberať, ale skutočne budem uprímniť v tejto chvíli vám k tomu neviem povedať. Ale samozrejme toto pokrytie možno súvisí s nákladmi, ktoré sú s tým spojené a samozrejme financie sú zásadným kameňom úrazu verejnoprávnej televízie STWR. Ale skutočne neviem, neviem sa k tomu bližšie. Ja. Dobre, ďakujeme, ale prejdeme už do tých iných tém. Ja už počujem, že nejaký ďalší poslucháč sa snaží dovolať. Zatiaľ sa mu to nedarí, alebo poslucháčka. Ale ešte tak rýchlo na odľahčenie zvyklo sa hovoriť, hlavne keď sa prijala tá renta pre pána Žilinku, že on sa má vzdať a jedným z adeptom, že máte byť práve vy na generálneho prokurátora. Je to pravda, alebo je to len nejaká kačica Viete čo? Tak v prvom rade o, zotrvám na tom, čo už odoznelo v tom verejnom priestore. O, pán generálny prokurátor má 7-ročné volebné obdobie, o, jemu to končí uplynutím tohto volebného obdobia. Ja som nezachytil o, osobne, že by on mal ambíciu nejakým spôsobom odísť alebo podobne. A o, tie vyjadrenia jednotlivých politických predstaviteľov teba treba tiež rešpektovať. Ale k tomuto konkrétnemu a bodu je potrebné uviezť, že e, politická strana Smer e, dlhodobo spolupracuje so mnou, teda od roku prakticky 2019-2020, kedy som začal e, zastupovať predstaviteľov politickej strany Smer, pána Kalináka, pana Fíca, pána Blahua a ďalších, a, a súčasne, súčasne máme spoločnú kanceláriu s pánom doktorom Kalinákom advokátsku kanceláriu, v ktorej sme pôsobili spoločné. Teraz on má pozastavený výkon vzhľadom na výkon ministerskej pozície. A je preto úplne logické, že pokiaľ akýkoľvek moderátor alebo novinár položí členovi smeru, respektíve nejakému, nejakému politickému predstaviteľovi smeru otázku, že koho si vie predstaviť na pozícii generálneho, generálneho prokurátora, alebo akejkoľvek inej významnej pozícii v súvislosti alebo spojenej s právom, tak samozrejme každého z nich napadne niekto, kto im je blízky, pretože ich či už zastupujeme alebo nejakým spôsobom dochádza k nejakej interakcii pri ochrane ich práv a preto je úplne logické, že spomenuli v tej debate, myslím, že to bol pán Erik Alinák prvý, alebo... No a potom, potom to, to komentovali aj iní, tak samozrejme, že spomeniem mňa a Mareka Páru, pretože uh, sa objavujeme po boku uh, predstaviteľov politickej strany Smer. Čiže ja by som to nechal v takejto rovine a uh, skutočne v, v tomto momente absolútne nie je, uh, nie je uh, vôbec dôležité sa k tomu ďalej vyjadrovať. Ten stav je taký, aký je a, a táto téma aktuálne nie je na stole vôbec. Je však na stole veľmi dôležitá téma a tu práve dnes ste otvárali, respektíve pri tom blížiacom sa výročí toho atentátu v handlove, kde bol postrelený premiér Fico a vy mu robíte právneho zástupcu. Uh, tak informovali ste teda o viacerých veciach, ktoré v spoločnosti sú a ktoré je asi dobré pripomenúť aj preto, aby sa možno niektorí ľudia zobudili, lebo sa šíria niektoré nenavistné prejavy a nabádali ste teda na takú ostražitosť, aby, aby sa jednoducho toto nedialo, aby aj novinári, zase sme pri nich o tom začali písať, začali to odsudzovať jedným rovnakým metrom a zároveň by som to premostil tak trošku do tej druhej roviny, pretože zase tá druhá strana by mohla povedať, že aha, veď, ale pozrite sa, napríklad aj ten Denikolár, ktorého zastupujete, on tiež šíril nenávistné, podľa nich nenavistné prejavy a to tiež, teraz hovorím ich logikov, ako by mohli postupovať, ale dá sa ich chápať, hej, že oni by tiež si mohli myslieť, že tieto nenavistné prejavy podľa nich by mohli viesť potom možno aj k fyzickej, alebo pokusu o fyzickú likvidáciu niektorých ľudí, ktorých on kritizuje, lebo tiež má veľkú časť ľudí, ktorá ho sleduje. Takže možno začnete to prvou časťou a potom sa nejak dostaneme k tej druhej časti otázky. My si musíme zadefinovať, čo to je nenavistný prejav. Ja si myslím, že... Ocom politického primitivizmu a nenavisného prejavu o, na Slovensku sa stal v roku 2010 pán Igor Matovič. Nikdy predtým o, nedošlo k zhrubnutiu o, politickej debaty alebo politickej konfrontácie na takú o, až mimo civilizačnú úroveň. O, a samozrejme. O, je tomu tak preto a pokračuje v tejto retorike a pokračujú v tejto retorike iné politické subjekty preto, že vidia potenciál a ľudí zrejme táto retorika priťahuje. Je zásadný rozdiel však v tom, aby sme si rozdelili, čo to je nenavistný prejav, ktorý, je, ktorý sa stáva bežným štandardom, pretože keď tento nenavistný prejav šíria politici, tak samozrejme tie vzorce správania politikov legitimne kopíruje aj verejnosť. Avšak musíme si uvedomiť, že aj na tej trestnoprávnej úrovni, a to vlastne zastrešuje aj judikatúra Najvyššieho súdu Ústavného súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva, je tá hranica akceptácie toho nenavistného prejavu postavená práve na tom, že ten nenavistný prejav nepodnecuje k násiliu. A ja som nenachy, nezachytil u uh, tzv. nenavistného prejavu alebo hate speechu uh, u daného kolára uh, niečo, čo by k násiliu podnecovalo. Ja som vysvetľoval v niektorých reláciách, že on je obvinený z jedného trestného činu podnecovania, kde v širokom kontexte kritizoval covidové opatrenia a v nejakej emocii spomenul aj to, že ľudia nesete doma, zapalte parlament alebo čo, ale v takom prenesenom zmysle. On je za to kriminalizovaný a trestne stíhaný dokonca väzovne a iné, iné osoby, ktoré a hlavne politickí predstaviteľia, ktorí na dennej báze podnecujú násilu svojimi agresívnym verbálnym prejavom, tak kriminalizácii nečelia a organične v trestnom konaní takéto, takéto prejavy prakticky legitimizujú. Čiže my si musíme postaviť otázku. Ja som za to vzhľadom na to, že tá dynamika spoločenského vývoja je veľmi rýchla. Už sme sa dostali do situácie, kedy hejtuje, alebo teda o, ten prejavne navistný je absolútne bežným štandardom tej komunikácie a bohužiaľ tá civilizácia sa posúva týmto smerom a je potrebné nastaviť hranice, ale hranice, ktoré budú platiť pre každého. To znamená, že nemôže tu byť selektívna kriminalizácia iba tých vybraných subjektov a ostatným to, o, to tolerujeme. A práve toto je ten rozdiel a toto je Dobrá platforma u daného Kolára, samozrejme on si to odniesol tým, že je aktuálne vo VSB, kde sa musí na novo otvoriť diskusia o slobode slova, kde je tá sloboda slova, kde sú tie hranice tej kriminalizácie. A samozrejme potom zabudnutá téma, pretože 2020 až 2023 sme toho boli svedkom, že dochádzalo k selektívnej kriminalizácii vybraných subjektov a na druhej strane vlastne ochrane, trestnoprávnej ochrane skutkov a právne rovnakých, rovnakých skutkov pri subjektoch, ktoré, ktoré boli či už mediálne alebo politické pod takoukoľvek ochranou. Čiže toto, toto sú dve zásadné témy. Je nenavistný prejav a jeho hranica. A samozrejme, nenavistný prejav sa môže odraziť v tej civilnoprávnej rovine. To znamená, že je možné v občianskoprávnom konaní podávať žaloby na ochranu osobnosti, pokiaľ sa cíti niekto nejakými výrokmi dotknutý, ale nemali by sme to prenášať do roviny, napríklad do roviny ohovárania, a tu sa opäť môžeme dostať ku danému Kolárovi, ktorý je trestne stíhaný a väzovne stíhaný aj za ohováranie, pritom e, ohováranie par excellence zo strany niektorých mainstreamových novinárov je opäť ignorované. To znamená, na dennej báze klamu e, podsúvajú ľuďom fakty, ktoré tých ľudí manipulujú, e, respektíve e, uvádzajú e, polopravdy a až, až doslova lží, ktoré poškodzujú osobnosť osobnostreperáva osôb ale nikdy sa to do trestnoprávnej roviny nedostane. U kolára stačí uh, akékoľvek, akýkoľvek pomaly hodnotiací úsudok uh, k nejakej téme a už je to, uh, pokiaľ sa týka nejakého novinára, ako v prípade pani Hanzelovej, ktorá je ako keby poškodená za výroky daného kolára a on je stíhaný za ohováranie, ale uh, iné to spektrum, či už sú to novinári alebo sú to politici, uh, týmto ľuďom o, aktuálne ani minulé orgány v trestnom konaní o, trestnú zodpovednosť nevyvodzovali. Prečo? To je otázka, ale myslím si, že v tomto prípade sa dostávame práve k tej téme rovnosti pred zákonom a a princípu právnej istoty a predvydateľnosti práva a tu by mal nastúpiť samozrejme generálna prokuratúra ako, ako hlava toho monokratického systému prokuratúry a v prípade, že, že identifikuje takéto selektívne trestné stíhanie v skutkov a právnych rovnakých veciach, tak by mali zasiahnuť minimálne tak, ako to robí napríklad najvyšší súd, pokiaľ majú nejakú, nejaký právny problém, že jednotlivé že obecné súdy rozhodujú v skutkovo a právne identických veciach rôzne, tak e, generálny prokurátor má e, nástroje na to, aby e, zjednocoval e, rozhodovaciu činnosť prokurátorov. Formou, formou z týchto zjednocujúcich stanovisk. A to podľa môjho názoru minimálne vo vzťahu k týmto trestným činom, ktoré som spomenul, typu ohováranie alebo podnecovanie evidentne chýba. A hovorím to s absolútnym presvedčením preto, pretože disponujeme obrovským množstvom dôkazov o tom, že v skutková a právne rovnakých veciach vo vzťahu k danému Kolárovi sa postupuje vyvodzovaním trestnej zodpovednosti a na druhej strane sú rovnaké skutky iných osôb, či už sú to novinári alebo politici, kde sa trestnoprávna zodpovednosť nevyvodzuje. A toto je vlastne obrovský problém, pretože to narúša ten elementárny princíp právneho štátu, a vzbudzuje samozrejme u verejnosti obrovskú vlnu nevôle a nedôveru, či už ogránom, či v trestnom konaní, alebo súdom. A dokonca za súčasnej situácie, kedy došlo k väzobnému trestnému stíhaniu daného kolára, tak sa stretávame u množstva ľudí, ktorí skutočne nemusia jeho retoriku a vyslovene sa k jeho aktivitám alebo verbálnym prejavom stavali negatívne. Teraz po tom, čo sa udialo a po tom rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý ho do väzby za tzv. nenávistný prejav, ani nie za pokračovanie trestnej činnosti, ale za to, že si vyhodnotil, že nejaký jeho verbálny prejav bol nenavistný. Tak on za porušenie tak, tej Porušenie vlastne. tej, tej, teda toho probačného dohľadu alebo toho obmedzenia, šírenia nenávisného právu vzal do väzby. Čo je z môjho pohľadu a z mojej profesijnej dlhoročnej skúsenosti mimoriadne nebezpečný precedens, pretože ja osobne z vlastnej skúsenosti si nepamätám, kedy by za takýchto okolností došlo k, k vzatiu osoby do väzby a teda tými okolnostiami je to, že je tu súd, ktorý si nejakým vnútorným myšlienkovým procesom vyhodnotil, že toto je a toto nie je nenávisný prejav. Pokiaľ by divákov zaujímalo, ja už som to hovoril v dvoch reláciách, ale pokiaľ by to niekoho zaujímalo, ja to kľudne zopakujem, tie dôvody, pre ktoré bol aktuálne Dani Kolár, Dani, Dani Lombic, za tí dovezby, sú tak absurdné, že sú podľa môjho názoru absolútne ústavne neudržateľné, a preto my sme vo vzťahu k obidvom rozhodnutiam, aj k tomu prvému rozhodnutiu, ktorýmu bol nasadený náramok, elektronický systém monitoringu osob, aj voči tomuto druhému podali ústavné stiažnosti, respektíve aktuálne už ich máme spracované a čakáme na, na, na rozhodnutie, aby sme doplnili ešte nejaké argumenty. A som presvedčený, že pokiaľ ústavný súd bude dôsledne kopírovať vlastnú rozhodovaciu činnosť alebo rozhodovaciu činnosť Európskeho, Európskeho súdu pre ľudské práva, tak bude musieť rozhodnutie Najvyššieho súdu revidovať. Ale samozrejme to pri viere a v presvedčení v to, že Ústavný súd sa k tomu postaví právne a odola tým obrovským mediálnym a politickým tlakom, teda zo strany politické opozície, ktoré sprevádzali prakticky aj toto rozhodnutie. Ja som to už spomínal, že keď si verejnosť uvedomí, že vlastne medzi tým rozhodnutím, kedy bol Danikola vlastne tretíkrát prepustený zo zadržania, pretože toto bola štvrtý pokus, na ktorý ho zobrali do väzby, tak bolo, bolo publikovaných 90 článkov a, a postojov a statusov politických predstaviteľov, ktoré boli zásadne v 99,9 percentách prípadoch negatívne a hrubo porušovali jeho prezumciu neviny. Čiže v takéto atmosfére si treba uvedomiť, že aj e, tí súdcovia sú len ľudia a mm, ja rešpektujem samozrejme rozhodnutie súdu, ale ako bývalý súdca, bývalý prokurátor veľmi dobre viem, aké je nepríjemné byť terčom, e, terčom e, negatívnej m, mediálnej propagandy e, a, mm, ja to nemôžem vysloviť s absolútnym presvedčením, ale myslím si, že tlak verejnosti, indoktrinovenej verejnosti, tlak opozičných politikov a tlak médií zohral v tomto prípade určite nie úplne zanedbateľnú úlohu. Tak aj práve preto, že tí novinári sa správajú často ako novinárska mafia a snažia sa vydierať, ale už takým iným spôsobom nejako niekedy robila tá mafia, ktorá chodila po tých podnikoch a vypaľovala, ale už tými slovami vypadujú a ovplyvňujú vlastne aj súdy alebo dokonca aj personálnu politiku. Tiež mám osobnú skúsenosť, že personálnu politiku ovplyvňovali a nahradzali prácu personalistov a personalisti s údivom sa ma pýtali, že prečo z tej firmy odchádzam po troch dňoch? ak som sa tam ani nestilo ohriať, no a ja som im povedal, že dajte si pozor na kolegov, lebo vás už nebudú potrebovať, keď si povedia, že to všetko dokážu spraviť novinári, a aj tak musia oni každého nového kolegu odobriť, tak personalisti sú zbytoční, aj šéf-redaktorka, aj zástupkynia je zbytočná, lebo oni vlastne rozhodujú a ale i k tomu som sa nechcel dostať. Hlavne teraz mi napadlo, keď ste hovorili, že mala by generálna prokurátora nejako zjednotiť, to nejaké zjednocovanie spraviť, no, aby bolo rovnaký prístup. No. A tak mi napadlo, že práve ak nie pre nejaké iné veci, pretože by bolo treba niekoho stíhať a tak ďalej, ako si žela napríklad doktor Harabin, lebo ten často spomína generálnych prokurátorov, že nestíhajú, ale možno ak nie kvôli inému, tak aspoň kvôli tomuto by možno stalo za to skúsiť nejako dostať tam generálneho prokurátora nového, či už vás, alebo niekoho iného, aby sa toto zjednotenie stalo, aby už mohli mať iba jeden výklad, aby to bolo proste zjednotené, aby bola tá právna istota, aby sa aj iní bežní ľudia, ktorí možno dnes budú chcieť byť streamermi, youtubermi, lebo je to moderné a môžu získať si počet sledovateľov, potom môžu niečo cesto predávať a tak ďalej, viacerí by sa tým chceli živiť a teraz sa môžu oprávnene obávať, že čo ak náhodou tam niečo povedia, čo sa bude dáte hodnotiť ako nenavistný prejav a povedú do si, takže by to bolo aj pre bežných ľudí asi dobré keby ste sa stali napríklad generálnym prokurátorom, aby ste urobili ja, túto úlohu. Ja sa na svet pozerám trošku inak ako z tejto perspektívy, ale ja, ja si myslím, že je dobré, že je aj na prokuratúre, aj na súdoch množstvo rôznych právnych názorov na, na rôzne veci, Avšak e, občan v demokratickom materiálnom právnom štáte má právo na, na rovnaké rozhodnutia e, v skutkovo a právne rovnakých veciach už len z toho dôvodu, že si predstavte takúto absurdnú situáciu, že ste z okresu A a v okrese A vás za niečo nestíhajú v okrese B je nejaký ideologicky motivovaný alebo, alebo nejaký sfanatizovaný či už vyšetrovateľ alebo prokurátor tak ako sme presvedčení že tomu je vo veci pána Daniela Kolára a je tu preukázateľne podľa nášho názoru ideologicky zaujatý, zaujatý minimálne vyšetrovateľ a dozorový prokurátor mu to buď toleruje alebo s jeho posnúmi súhlasí. A takýto premotivovaný človek dospe potok záverom podľa nášho názoru vecne nesprávnym a až absurdným a vzniesie o sobe obvinenie. No a e, možno rovnaký, e, rovnaký názor nezdiela iný prokurátor. Keď, e, aby som bol úplne vecny a, a ilustroval to na konkrétnom prípade, tak práve máme tu, máme tu dve absolútne odlišné právne závery k skutková právne rovnakým veciam. A to je napríklad to spomínané podnecovanie u Daného kolára, kedy povedal teda, že, že vypávate parlament, ale v nejakom kontexte, v nejakej emócii, čiže absolútne to nenaplňa tie pojmové znaky toho podnecovania, pretože samozrejme to bola metafora, ktorú chcel zdôraziť nejakú emóciu, aby proste ľudia, ľudia začali uvažovať a začali sa kriticky uh, správať, teda kriticky myslieť. A je tu uh, rozhodnutie napríklad uh, vyšetrovateľky a potom následne prokurátora, ktorý rovnaké podnecovanie, teda, uh, rovnaký spôsob toleroval u pána poslanca Tomáša Salaja, ktorý je dokonca členom kultúrneho výboru a zdravotníckého výboru a ktorý na sociálnej sieti zverejňoval príspevok, že treba vypáliť Národné centrum zdravotníckých informácií, lebo nesúhlasí s vlastne procesmi, ktoré tam prebiehajú a doslova uviedol, že, teda, že túto inštitúciu treba spáliť dotla a k tomu pripojil obrázok človeka, takú, takú ilustráciu človeka, ktorý s plamenometom pál, kanceláriu. A toto vyhodnotil vyšetrovateľ a posvetil mu to prokurátor ako iba priestupok, že teda je to nejaký politický prejav a nenaplňa to tie pojmové znaky. Čiže už tu vidíme tú, tú diskrepanciu, ten rozdiel a zachytili ste určite aj trestné oznamenie, ktoré v tejto istej súvislosti a práve z dôvodu, aby sme dostali odpovede na otázky tohto charakteru bolo vznesené obvinenie pánovi Šeligovi, bývalému poslancovi, alebo myslím, že bývalý poslanec, bývalý, bývalý podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, aktuálne v strane Demokrati. a on sa vyjadroval na jednej tlačovej konferencii, kde sa doslova vyhrážal ministrovi spravodlivosti a prezidentovi tým, že zbúra prezidentský palác a zbúra ministerstvo spravodlivosti, ak budú konať, ako si to on nepredstavuje. A pritom opätovne zdôraznil, že on to nemyslí až metaforicky a povedal, že teda kľudne nemá za to odstíhať, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že skutkova právne je to rovnaké keď niekto a dokonca politický predstaviteľ vyzýva ľudí k tomu, že, že dajte si pozor, lebo my zbúrame vaše inštitúcie, pokiaľ budete takýmto spôsobom konať. No tak ja nevidím skutkovo rozdiel medzi tým, čo povedal Dani Kolár. Dokonca vidím rozdiel v tom, že Daniho Kolára Dani Kolár to zasadil do mnoho závažnejšieho kontextu, kedy dochádzalo k obmedzovaniu ľudských práv počas covidových opatrení a tak. Vyslovene, metaforicky toto uvedol. A pani prokurátorka toto uznesenie, naša ligu zrušila a konštatovala správne, podľa nášho názoru a presne argumentovala rovnakou argumentáciou ako my, že je to politický prejav a dokonca konštatovala, že to je, to je štandardný politický burcujúci prejav, ktorý nenaplňa tie pojmevé znaky, lebo tento politický burcujúci prejav je chránený slobodou prejavu. Tak my kladieme iba jednu a legitimnú otázku, že ako to, že prokuratúra v Galante príjme takýto podľa náš, nášho názoru v dnešnej atmosfére už správny, právny Dajte názor. Dajte takýto podľa nás správny, právny názor a dá nám vlastne odpovede na, na naše otázky a použije rovnakú právnu argumentáciu, ako my používame v prípade pána Kolára vo vzťahu k tomu jemu, jeho trestnému činu podnecovania a nedostávame rovnakú odpoveď, tak tam sa práve pýtame generálnej prokuratúry, že máme tu teda rozhodnutie samotnej generálnej prokuratúry, respektíve ešte, my sme tam podali stiažnosť, ešte o tom nerozhodli, ale my čakáme teda, ako sa k tomu postaví generálny prokurátor k tomuto, tejto sťažnosti, pretože o tej sťažnosti bude rozhodovať prokurátor generálnej prokuratúry. V tomto prípade tak sme skutočne zvedaví, či zachová tú právnu istotu a či občania teda môžu očakávať pri rovnakom konaní rovnaké dôsledky. Pretože ak tu budeme mať na jednej strane to rozhodnutie prokuratúry v galante a na druhej strane rozhodnutie o stíhaní Daniela Kolara, tak tu nie je niečo v poriadku. A to je úplne, úplne racionálna debata veľmi zrozumiteľná každému, pretože právo, aj keď ja už nazývam právo pavidov, pretože už neplní tú funkciu regulácie spoločenských vzťahov, ale je viac politickým nástrojom, najmä trestné právo, viac politickým nástrojom ako nástrojom, ktorý má skutočne spoločnosti pomáhať, no tak ľudia absolútne legitimne verejnosť očakáva, že potrebujeme nastaviť skutočné pravidlá aby vedeli ľudia, ako sa majú správať a aké dôsledky prinesie ich konanie v prípade, že sa takto správať nebudú. No a toto sú legitímne otázky a na to je tá platforma, nazývam to platforma Kauzy Bombic. Veľmi dôležitá. Zatiaľ si to odnáša iba Dany Kolár, pretože skutočne to je výnimočná situácia, aby bol človek väzobne trestne stíhaný za akože nenávisný prejav. A pritom definícia toho nenávisného prejavu nie je zadefinovaná v zákone. A teda je to v podstate na bôli alebo na voľnom až svoj svojvoľnom výklade toho subjektu, ktorý aktuálne o tom rozhoduje. Treba si uvedomiť, že obidvaja súdcovia špecializovaného trestného súdu, ktorí rozhodovali o väzbe danieho kolára, sa stotožnili s našou argumentáciou, dokonca súdca pre prípravné konanie, ktorý rozhodoval bezprostredne po jeho zadržaní, potom keď sa vrátil z Anglicka, tak konštatoval neexistenciu dôvodov väzby a dokonca konštatoval, že, že um, um, um, v, niek v niektorých častiach konštatoval dôvodnosť trestného stíhania, ale v niektorých veciach spochybnil aj samotnú dôvodnosť trestného stíhania a prakticky s tými dôvodmi väzby sa nestotožnil ani sudca pre ktorý rozhodoval o tom druhom návrhu na jeho väzbu. Takže, takže máme tu minimálne dva právne názory súdcov špecializovaného trestného súdu, ktorí sa priklonili k, to, k tej širšej ochrane slobody slova a nevyhodnotili tieto prejavy daného kolára ako nezávisné. Za čo im patrí veľká vďaka? Predovšetkým, a opäť hovorím z vlastnej životnej skúsenosti, profesionálnej že je to predovšetkým v takýchto prípadoch, kedy dochádza k obrovskému politickému a mediálnemu tlaku na súd, je to predovšetkým akt občianske odvaj zo strany tých súdcov. Máme telefonát, ale chcem poprosiť poslucháča, že či by ešte nevydržal na linke, ak je to teda možné, lebo... Vydržím, vydržím. Ďakujeme pekne. Ja teraz pustím zvuk doktora Harabína, ktorý v podstate bude sa vyjadrovať k niečomu podobnému, ako vy ste teraz hovorili, že ten iný prístup. Uh, pretože teraz bolo vznesené aj alebo rozšírené to obvinenie o, o ten symbol tej podravky alebo toho OK, alebo niekto povie, že White Power, ktorý už... Už to má raz vznesené a teraz je to akože novinka. Akože doplnené. Áno. A v tejto súvislosti som včera telefonoval doktorovi Harabinovi, je to uverejnený, celý rozhovor je uverejnený na, na kľúč od od.sk a teraz si to pustíme. Je to krátky zvuk? keď orgány činné v trestnom konaní jedného človeka stíhajú extrémnym spôsobom za akékoľvek prejavy. A napríklad pán Migal hej, a Ševčovič, vrátane Čaputovej, sa zdravili pozdravom. Slava Ukrajíne, veď to je typický fašistický pozdrav, taký istý ako aj Hitler. A počuli ste, že by orgány činné v trestnom konaní doteraz e, vznesli nejaké obvinenie Ševčovičovi Migalovi? Tak skúste niečo krátko k tomuto zvuku, doktorá Hrabina. S, s týmto možno absolútne súhlasiť. Uh, ja vám poviem prí, príhodu a pán Arevin to pomenoval veľmi vecne, veľmi zrozumiteľne. Uh, ja zastupujem aj pána Luboša Blahu. A predstavte si, uh, vznikla taká situácia. My chodíme s pánom Lubošom Blahom na uh, výsluchy prakticky na, na týždenej báze, uh, práve, pre jeho, uh, práve pre jeho presvedčenie a pre jeho statusy a, a jeho výroky a opakovanie. Ko sa Ja to tým vyšetrovateľom častokrát nezavidím, pretože väčšina z nich skutočne vychádza iba z toho, že od prokurátorov dostanú pokyn, že musia vypočuť toho, toho ako keby podozrivého, aby mali teda... Všetky informácia mohli rozhodnúť o tom prípadnom trestnom oznámení, ale teraz sa nám stala taká paradoxná vec. My sme prišli na výsluh na krajské riaditeľstvo policajného zboru, ku pánovi vyšetrovateľovi a prišli sme na výsluh a tam sedela pani prokurátorka z krajskej prokuratúry Bratislava. Tak sme spozorneli, ja už som zvyknutý na všetko, takže už to človek vníma tak akože profesionálne, ale... A potom, čo bolo 2020, tak už človeka nič neprekvapí. Ale... Prišli sme tam a bol som taký prekvapený, pýtam sa, fúha, že to máme nejakú vážnu vec, keď na výsluch príde aj prokurátor. Lebo to už, keď príde prokurátor na výsluch, tak to je väčšinou skutočne akože závažná kriminalita, hospodárska kriminalita, prípadne skutočne akože spoločensky závažné trestné konanie, aby ten prokurátor dohliadal aj na ten proces a, a mal, mal bezprostrednú predstavu o tom, ako ten dotyčný podozrivý alebo ovinený výpoved alebo svedok. No a v tomto prípade sa pýtame teda, že dobre, že sme tu a že čo je teraz skladené nejakým trestným oznamením pánovi Bláhovi za vinu. A uh, pán vyšetrovateľ nás teda upovedomil a ja začal rozprávať o tom, že bolo tu podané trestné oznámenie, že vy ste na jednom sneme, strana, politická strana Smero slavovala nejaké výročie, bol tam snem a vy ste na tom, tom sneme pozdravili účastníkov pozdravom čes práci. A teraz bola taká krátka dramatická pauza, pretože to nebola irónia. My sme teda očakávali, že asi pán vyšetrovateľ mu niečo vypadlo a že bude pokračovať vlastne v tom, čo sa kladie pánovi blahovi závinu. No ale na naše prekvapenie, a teraz som bol skutočne prekvapený, že sice vás príliš veľa vecí neprekvapí, ale toto prekvapí. A povedal, že no, že ale že to je všetko. A teraz, že, že akože všetko? No to je všetko, lebo to je vlastne komunistické prejav a to je akože podozrenie zo šírenia tejto, tejto ako extrémistickej ideológie aby som nezaťažoval posluchačov teda tą právnou terminologiou, máme také trestné činy že propagácia hnutí a tak ďalej no a teda jemu kladu zavinu to že ako lavicový politik používa základný lavicový pozdrav čest práci. Inak práca je, je to najvýznamnejšie, čo formuje človeka. Práca oslobodzuje, práca nás náplňa. A čest práce je, je pozdrav pracujúceho ľudu. Veď to tu je 200, 200 rokov. A, a O, pán Blaha je mimoriadne slušný, samozrejme korektný a rešpektuje organičný trestný konaní. tak teda o, ako v rámci spontánej výpovede uviedol, že prečo ten postrav používa, o, že je lavicový politík, la, lavicový akademik, produkuje knihy, ktoré sa predávajú o, o, skutočne akože o, jeho, jeho tá lavicová orientácia je známa a je rešpektovaným lavicovým politológom okrem toho je poslancom Európskeho parlamentu a má preferenčných 250 tisíc hlasov, čiže tá legitimita jeho je pomerne vysoká. A teda začal pani prokurátorke vysvetľovať teda dôvody, pre ktoré ten pozdrav používa, používal a bude používať, pretože to je jeho presvedčenie, jeho lavicové presvedčenie, váži si pracujúci ľud a preto bude sa zdraviť práci. No a nás stále bolo také, že sme zmysleli, že tá pani prokurátorka tam sedí možno ešte čaká na iný výsluh alebo taká. Ona začala potom klásť otázky a tie otázky boli typu, že a viete čo bolo v 48. a viete čo bolo v 68. a viete čo bolo v 89. a, a jednoducho toto klade prokurátorka ö, akademikovi, osobe, ktorá... ktorá je vedeckým pracovníkom, lavicovým ideológom, ktorý má za sebou niekoľko, možno stoviek publikácií ako článkov a asi 10 kníh. A ja som po určitom čase, napriek tomu, že pán Blábov v tomto akože celkom tolerantný, tak som zastavil, že teda mne sa zdá teda smerovanie toho výsledku trošku šikanozne a je potrebné povedať, že či toto je skutočné, akože aký, aký je zámer tohto výsluchu, pretože vysvetlil všetky dôležité skutočnosti a môžeme odísť. A o, pani prokurátorke som teda navrhol, že o, kladie otázky, ktoré môže získať z prečítania asi aspoň jednej alebo dvoch publikácií alebo jednej dvoch knih od pána Vlahu, aby pochopila jeho subjektívnu stránku, jeho úmysel, prečo takýmto spôsobom sa bude zdraviť aj naďalej a čo je jeho lavicové presvedčenie. No a ona na to povedala, že ona nemá čas na to, aby čítala jeho knihy, no tak ale potom samozrejme asi má čas na to, aby ho šikanovala takýmto šikanozným výsluchom. A preto sme potom samozrejme využili právo a odmietli sme ďalej vypovedať a podielať sa na, takejto, na takomto doslova zneužívaní práva, zneužívaní, zneužívaní institucionálnej moci. Takže a čo, čo bolo podstatné, aby som sa vrátil k tomu, musel som urobiť takýto dlhší úvod. O, opýtali sme sa pána vyšetrovateľa, že či je teda v poriadku, že o, on je tu šikanovaný, doslova šikanovaný, pretože musel odísť z Európskeho parlamentu, doleteť sem lietadlom, ísť čo je samozrejme naša povinnosť, my to rešpektujeme, ale tiež by sme mali pomerovať tie, tú nebezpečnosť nejakého toho konania. A toto bola fraška vyslovene, skutková. A pýtame sa, že to rovnako, rovnako vypočúvate aj všetkých ľudí, napríklad pani prezidentku, alebo ľudí, ktorí sa bežne zdravia pozdravom Slava Ukrajine, ktorý bol pozdravom Banderovcov. Je to nacistický pozdrav, v každom prípade samozrejme historický. Čo vám teraz, odpovedalo? No, pán pán vyšetrovateľ mi k tomuto nevedel uvieť nič, ale premostím, Pán vyšetrovateľ ideologicky zaujatý, pán vyšetrovateľ Sivko, ktorý, ktorý zaujato stíha Daniela Kolára, mi na toto povedal, že to oni majú už vyriešené, pretože pozdrav čas práci ešte vyriešený nemajú ale čo, pozdrav, čo, slava Ukrajine, na to majú dokonca znalecký posudok a určite vám hovorí niečo, e, meno pán Znalec Medvecký, absolútne zaujatý, ideologicky indoktrinovaný znalec, ktorý ja rešpektujem ako znalecký posudok, ale toto je jediný znalec, ktorý robí znalecké posudky v tomto, v tomto smere. Robil znalecké posudky aj u e, pana Magáta a tie znalecké posudky sú vyslovene zamerané na... Na, na vlastne zodpovedanie otázok podľa predstav vyšetrovateľov, predstav prokurátora na to, aby, aby konkrétne výroky alebo konkrétne vyjadrenia alebo konkrétne knihy boli považované za extremistický materiál, najmä ak kritizujú nejakú spoločenskú skupinu alebo nejakú, nejaké etnikum, alebo sa vyjadrujú kriticky alebo revizionisticky k nejakým uh, historickým témam. A na druhej strane pán Medvedský Braj, v rámci nejakého trestného konania poskytol znalecký posudok, ktorý legitimizoval vlastne pozdrav sláva Ukrajine, pretože to zasadil do nejakého historického kontextu, do nejakého vývoja a v podstate to legitimizoval aj tým, že Ukrajina je riadným teda akože štátnym zväzskom štátom uznaným medzinárodne a aktuálne je sláva Ukrajine vlastne vlastne pozdravom, ktorý je oficiálnym pozdravom a preto nemôžeme hovoriť o tom, že je to neonacistický alebo nacistický pozdrav. Čiže toto je to právo. Preto hovorím, že to je paveda a to právo skutočne prestáva plniť tú funkciu, ktorú od nich ľudia očakávajú. Pretože ako sa hovorí na východe, i tak šeda, i tak šeda. V tomto prípade, pokiaľ potrebujeme kriminalizovať ľavecového politika pána Blahu, tak si nájdeme pozdrav čes práci. Pokiaľ potrebujeme legitimizovať napríklad tento banderovský pozdrav, tak si vždy vieme nájsť nejaký dôvod, prečo legitimizujeme. Takže to je celé. 12 minút aj nejaké drobné vydržal, ale poslúchač na linke. Ďakujeme Ježišnáty. za to. Ja A máte, som bol dlhý. Za to, máte za to veľké bezvýznamné plus. Tak môžete svoju <laughs> otázku Veľmi pekne ďakujem poslúchač z Popradu. Pán, pán doktor, chcel som sa spýtať takto, respektive ešte takú poznámku. V podstate, samozrejme, to, čo hovoríte, je tam obrovský tlak, tam sa nejedná len o novináru, ale samozrejme... Je tam do toho sú zapojené e, kádre z mimovládok a jednoducho oni sú prehlasení nielen do médií, ale aj do tých povedal, štátnych organizácií, do súdov, do prokuratúry a oni si v podstate systematicky e, tie, týchto, tieto kádre jednoducho budujú, vychovovali tým tak. a budujú si tú aj, štruktúru. Presne. To znamená, to, čo sa už udialo teraz, i, istý pohľad, čo sa týka toho kvázi ruskeho, ako oni to v podstate označujú zákon a pro, protimimovatka že to po funuse. Bohužiaľ je to teraz tak, taká zložitá situácia, ja s tým mám takisto uh, problém. Sa tu budú inštitúcie, ako uh, napríklad máte úrad na ochranu oznamovateľov a ja ako oznamovateľom môžem povedať, že sa súdim s tým úradom ja pri tomu, že som jediný na Slovensku, ktorý som uznaný ako oznamovateľ aj s, s nejakou finančnou odmenou, hej. Takže ja sa s týmto úradom súdim. To znamená, oni majú vybratých ľudí, to znamená, ktorí budú chrániť, ale iných budú likvidovať, aj keď sú oznamovateľi so všetkým súdy. Chcel som sa teda, ale otázky mám tu pripravené. Prípady daňo, prípady pre oni už neboli dávno pred pánom, pánom Kolárom. Takisto sú to porovnateľné prípady, kde už mala byť červená, respektíve svieti červené, že tu sa niečo deje. A samozrejme to, čo vy hovoríte aj o tom uh, súdnom znalcov, to sú pres, presne štruktúra od vyšetrovateľov, sudcov, uh, znalcov uh, a tak ďalej, čiže me, uh, mediálne pokrytie a tak ďalej. Čiže oni sú svorkou, sektov, ktorá v podstate zafunguje na povel. Chcel som aj k tomu Harabinovi, ja viem, že on má samozrejme špecifický prístup, kritický a tak ďalej, ale to, čo sa deje v súdnej rade, toto potrebuje aj prokuratúra. Respektíve v súdnictve mám pocit, že tá súdna rada má isté kompetencie, ktoré by mohli svietiť, teda ukazovať nejaké svietielko na konci tunela a sú tam, myslím, že zodpovední ľudia, ktorí by, hadám to, to súdnictvo nejakým spôsobom, skúsili dať dohromady, ale prokuratúre to je skutočne. Bol by som rád, neviem, čo môžete povedať, ale situáciu prokuratúry, či viete nejak okomentovať, či je tam možnosť preciť, to je uh, v podstate, monokratický orgán, kdo, uh, tam v podstate skutočne to záleží od toho šéfa generálneho prokuratúra. či tam je... stále funguje. A, a jaký, jakým spôsobom to je, uh, je môžeme očakávať nejakú zmenu. A ešte jedna otázka. Prokurátor, vyšetrovateľ. Vy ste tam spomenuli v svojom príspevku, že či prokurátor bude tolerovať aktívneho vyšetrovateľa. Jak to vlastne je? Kto tu určuje? Vyšetrovateľ alebo prokurátor? Ja som mal teda vyšetrovateľa, ktorý chcel začať, napríklad trestné stíhanie, ale povedal, že proti prokurátorovi nemôže ísť, lebo prokurátor mu to za, za, zamezil. Čiže chcem sa spýtať aj z takého technického prístupu, keďže ste v tejto, v tejto branži propôsobili, ako tam vlastne to aj z hľadiska tej hierarchie funguje. Ďakujem bolo, pekne, všetko dobré. Bolo, bolo nastolených veľa tém, ja vám za seba poviem, že väčšinu tých tém, ktoré ste otvorili, a ako ste ich pomenovali, tak by som ich možno inými slovami, ale pomenoval rovnako. Ale keďže aj máme relatívne málo času, tak ja by som sa zachytil tej poslednej témy, ktorú ste otvorili. Bohužiaľ, opäť je treba povedať, že verejnosť kladie obrovské nádeje do inštitúcií a je dôležité, aby sme inštitúcie rešpektovali, len inštitúcie sú zložené z ľudí. V týchto inštitúciách fungujú vzájomné vzťahy, tak ako vzťahy vzájomného rešpektu a nejakej solidarity. Na druhej strane aj vzťahy dešpektu a nenávisti. A jednou z takých zásadných vecí, s ktorou bohužiaľ musí sa verejnosť vysporiadať a neviem, či sa dá na systémovej úrovni odstrániť, pretože sú tam ľudia, je, že u nás absolútne zlyháva systém opravných prostriedkov. To znamená, že verejnosť má pocit, že keď tu je nastavený systém napríklad na trestné úrovni, že je tu nejaký vyšetrovateľ, nezávislý vyšetrovateľ. Na druhej strane dozor v tom trestnom konaní vykonáva nejaký prokurátor, ktorý by mal byť absolútne nezávislý a od teda od vonkajších plivov, samozrejme, nehovoriac o tom, že má povinnosť zo zákona byť nezávislý od tlaku verejnosti, politiky, médií a podobne, čo samozrejme nefunguje, pretože sú to len ľudia tak je dôležité, že títo, títo vyšetrovateľia a a najmä na, v tých špecializovaných trestných zložkách sú uzavretá, uzavretá entita ľudí, ktorí majú vzájomné vzťahy a ktorí sa vzájomne podporujú a sú vo vzťahu k sebe solidárni. A čím je ich menej, tým možnosť zneužitia tej moci je vyššia. Videli sme to na špeciálnej prokuratúre, a vo vzťahu k špecializovaným zložkám NAKA, kedy tam sa vytvorili vyslovene, vyslovene kamarátske vzťahy, čo by v zásade nevadilo, len tieto kamarátske vzťahy potom narušujú ten profesionálny prístup a ten, tú nevyhnutnú potrebu, aby v rámci odvolacích konaní rozhodnutie vyšetrovateľa preskumával nezávislý prokurátor a nezávislý od toho vyšetrovateľa. Ako náhle je tam prokurátor vo vzťahu s tým vyšetrovateľom v kamarátskom vzťahu, respektíve vzájomne sa snažia toho obvineného nejakým spôsobom v úvodzovkách poviem dostať no tak vy môžete iba predpokladať, že je tu nejaký vyšetrovateľ, ktorý, ktorý na základe vlastnej úvahy, dospe k nejakému záveru a vznesie vám obvinenie a potom očakávate, že keď použijete kvalitnú právnu argumentáciu, tak ten prokurátor vám vyhovie tej stiažnosti a to rozhodnutie zruší, ale tak to nefunguje a tak to nefunguje v 90% prípadoch a úplne natvrdo hovorím, že to je 90%, pretože častokrát sa stretávame s tým a to vám povedia vyšetrovateľe a medzi štyrmi očami, a ja si to pamätám ešte ako prokurátor sudca. že jednoducho, no tak prokurátor od mňa chce toto, ale nechce mi dať pokyn, pretože keby mi dal pokyn, tak o tom už nebude rozhodovať o tej stiažnosti ten prokurátor, ale iný prokurátor, Takže on mu to povie medzi štyrmi očami, on mu zniesie obvinenie a on mu to samozrejme potom zakrie. Čiže túto je najväčší problém, že zlyháva ten systém opravných prostriedkov, ale to nie je tým, že by ten systém bol zlý. To je proste tým, že sme ľudia a že nedokážu tí ľudia sa odosobniť do tých vecí. Druhá vec je, čo je absolútne zásadné, si musíte uvedomiť, že to sú všetko iba ľudia, ktorí majú rovnaké pozitívne aj rovnaké negatívne vlastnosti ako my. To znamená, že pokiaľ on, je, on má nejaké pozitívne alebo negatívne predsudky voči napríklad trestnej činnosti, ktorú vám kladie za vinu, tak vy absolútne nemôžete očakávať, že ten prokurátor alebo ten vyšetrovateľ bude počúvať vaše právne argumenty. A v týchto prípadoch, kedy sa bavíme o týchto trestných činoch verbálneho charakteru, kde oni vyhodnocujú, čo je nenavisné, čo nie je nenavisné a ktorý politický názor možno kritizovať a ktorú politickú stranu možno a nemožno, no tak tam je tá ideológia a to, to politické nastavenie a politické preferencie toho konkrétneho vyšetrovateľa a prokurátora jednoducho dominantné. A z, moj, z mojej skúsenosti môžem povedať, že pokiaľ sa nedostane nejaké rozhodnutie do ruky, ktoré má nejaký, nejaké politické pozadie alebo mediálne pozadie, teda je dôležité z hľadiska toho, že ho verejnosť nejako vníma, tak prvé, čo si na tom uznesení pozriem, nie je ustanovenie kvalifikácia, paragraf, čo sa vlastne stalo a pozriem si, kto to rozhodnutie vydal pretože v 99% prípadoch vám viem povedať, že pokiaľ to rozhodnutie vydala konkrétna tá a tá osoba a pokiaľ tú osobu konkrétne poznám, viem, ako, aký má postoj k životu, aké má hodnotové nastavenie, aké má politické preferencie, tak zabudnite na to, že rozhodnutie je, je v prvom rade právne. Vždy tam je v pozadí, pokiaľ sa bavíme o tých politických, mediálnych, citlivých veciach, vždy tam je v tom pozadí to, aké preferencie má ten človek. A bohužiaľ, e, ja to kritizujem, ale nepoznám z toho východisko. Poznám z toho východisko iba také, že by na týchto mocenských pozíciách, ktoré ovplyvňujú životy ľudí tým, že rozhodujú o ich slobode a o ich, o ich vlastne živote, e, stáli vyslovene osvietené, osvietené bytosti a ja si myslím, že na svete existuje osvietených bytostí asi päť. To slova 5. Máme telefonát z ďalekej krajiny, ako pozerám na predvoľbu, ale chcem opäť poprosiť, aby ešte chvíľku počkal. Ja len prečítam jednu vec k tomu čest práci. Ja som sa opýtal umelej inteligencie, že čo si o tom myslí, že niekto je trestne stíhaný za pozdrav čest práci. A ona mi odpovedala... Hodnotím to ako absurdné a zároveň nebezpečné. Ak je politik riešený za pozdrav čest práci, nejde o ochranu verejnosti, ale o ideologickú represiu, o pokus kriminalizovať myšlienky spojené s robotníckou tradíciou, rovnosťou a odporom voči vykoristovaniu. Pozdrav čest práci nie je výzvou na násilie, nie je to hrozba demokracii, je to vyjadrenie úcty k pracujúcemu človeku. Ak spoločnosť začne takéto vyjadrenia trestať, ukazuje tým, že sa bojí samotnej myšlienky spravodlivejšieho svetu a to je signál, že ideologický boj neskončil, len zmenil formu. A teraz môže ísť poslucháč. Dobrý večer. Dobrý večer, ja som chcel... Odkiaľ voláte? Odkiaľ voláte? Som z, z Kanady. Z Kanady. Viete, kto priniesol Georgia na Slovensko? Nevieme. Fedor a jeho srátela dostala na 6 rokov. Ďakujem. Chci ja to Bohu miločino, Fedora. Takže tam máte aj odpovedť na to, prečo je tam ideológia všade. Je to skryté skazka. Nech sa deje, čo sa deje, všetko je toho toho svojho sa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A aj, ďakujem. Ja len chcem povedať, že Fedor Flašik už žiaľ nežije, že nemôže sa ani vyjadriť k tomu. všetka, úča, všetka čest pozostalím a, a všetka čest jeho životu. O mŕtvých len dobre sa zvykne hovoriť, ale teda môžete reagovať? Ja sa k tomu tu to neviem vyjadriť. Ja neviem sa k tomu vyjadriť. Dobre. Ja by som ešte k tomu, čo ste hovorili o tom čest práci, Zaujímavý argument aj pre vás, to by ste mohli v budúcnosti potom použiť, že či keď nejaký kňaz povie pochválený buď pán Ježiš Kristus, alebo hoci kto, takže či sa mu začne vyšetrovateľ sa ho pýtať, že čomu hovorí španielská inkvizícia, čomu hovorí upalovanie čarodeníc, lebo to je ten istý princíp, že ak nejaký ľavicový človek uznáva komunistické myšlienky, tak to neznamená, že mu môžu byť kladené za vinu veci, ktoré sa odiali keď on dávno ešte vôbec nežil a nemohol ich ovplyvniť. Takisto ja ako španielská inkvizícia. Ja, ja som osobne skutočne šokovaný tým myšlienkovým svetom a tom sociálnou bublinou, v, v ktorej sa pohybujú vyšetrovateľia tzv. extremistickej trestej činnosti. To sú bývalí vyšetrovateľia NAK, čiže určitým spôsobom sú tam tá profesionálna deformácia, ktorá z tejto inštitúcie, ktorá sa zvrhla na skutočne jednu nebezpečnú nebezpečnú, až by som povedal, sektu. Česť výnimkám samozrejme, je tam veľmi veľa šikovných a múdrých ľudí, avšak v tomto prípade tá extremistická respektíve teraz som mal tú čest v úvodzovkách sa stretnúť s dvoma vyšetrovateľmi extrémistickej trestnej činnosti, až som šokovaný tým ich myšlienkovým svetom. A teda túto vidíme, že umelá inteligencia má, má viac toho zdravého rozumu e, ako títo vyšetrovateľe. A hovorím, e, ide o to, že vy, keď ste ideologicky dlhodobo intrinovaní a žijete v takejto sociálnej bubline, tak sa vám deformuje aj to myslenie. A, pri všetkej úcte k tomu reálnemu extrémizmu, ktorý uh, niektorí z týchto vyšetrovateľov potláčajú a skutočne uh, si uh, prinášajú spoločnosti pridanú hodnotu tým, že, uh, že skutočne odhalujú extrémizmus tej, v tej najhrubšej podobe, e, terorizmus a, a, a podobné, tež, čiže tie, tie skutočné akože nebezpečné útoky nebezpečných teroristov a extrémistov, tak je tu potom určitá skupina vyšetrovateľov, ktorí robia tieto verbálne extremistické trestné činy a to je skutočne pre spoločnosť, by som povedala, škodlivé. To, to myslenie, pokiaľ sa rozprávate s tým vyšetrovateľom medzi štyrmi očami alebo s tým klientom a vyšetrovateľom, tak žasnete a častokrát neviete ani vlastne položiť otázku pretože, alebo vôbec pokračovať, pokračovať v tom rozhovore pretože tie, tie svety uh, normálneho človeka ktorý žije v normálnom reálnom svete uh, a ktorý sa tomu svetu a ten svet je dynamický a, a svet, uh, ktorý obýva, napríklad tento pán vyšetrovateľ Sivko je tak, uh, tak hodnotovo, tak, uh, tak filozoficky vzdialený že skutočne ja, ja tomu nebudem venovať ani pozornosť. My preto sa teraz sústredíme na tú obhajobu, ktorú zameráme skôr na prokuratúru a potom prípadne na súd, pretože ja si myslím, že sme vyčerpali úplne všetky tie, tie elementárne racionálne možnosti, ktoré máme na úrovni komunikácie s vyšetrovateľom a to, to skutočne nemá, nemá zmysel. To by, ste, to, by, to, to by verejnosť bola šokovaná, pokiaľ by uh, ktokoľvek úplne bežne s so zdravým rozumem elementárnym sa rozprával s týmto vyšetrovateľom uh, napríklad o symboloch alebo napríklad o, o týchto verbálnych prejavoch, ktoré nepodnecú násiliu, ktoré sú proste len nejakým hejtom alebo proste jednoducho nejakým postojom k životu. Nech si ľudia rozprávajú, čo chcú, pokiaľ tým neubližujú druhým, respektíve nevyzývajú násiliu. Tak, čiže, ale to je len tak na okraj. Skutočne ja po 27-ročnej praxi v tomto priestore, musím povedať, že systém nie je, nikdy nebol podľa mňa, teda samozrejme niektoré systémy sú totalitné, ale my žijeme v demokracii, skutočne v tej formálnej demokracii a ten systém, či už trestné ústicie, alebo, alebo aj iné, iné systémové zložky toho štátu sú nastavené dobre, tam je vždy otázka, vždy sa pozerajte, kto tú funkciu vykonáva a, a kto teda reprezentuje tú inštitúciu a tam dostanete odpovede na všetko. E, vy ste spomínali pred nejakou chvíľou tie znalecké posudky a tu mám opäť čas e, z toho rozhovoru pre kľúč od, od Štefana Harabina a teraz si to pustíme. Vyhovárať sa na nejaké znalecké posudky, ako môže znalec e, vysvetliť e, súdu alebo odborne e, posúdiť otázku, ktorá je právna, nie otázka e, ználecká, pretože sudca musí vyložiť, či ide o extrémny prejav, e, ktorý spada pod slobodu prejavu, alebo nie. Na to nemôže byť použitý žiadny ználecký posudok, lebo znalec neposudzuje právne otázky. Čiže keď sa vyhovarajú e, na ználecké posudky, to je tupina na kvadrát. Ználecké púzudky sú iba barlíčkou, aby sa zbavili vlastnej zodpovednosti. Majú tam ználeca povedia, aby to povedal znalec, ale skutočne títo znalci ako keby pri tých verbálnych alebo extrémistických trestných činoch, alebo posudzovaním toho, čo je a čo nie je extrémistické, to je z môjho pohľadu absolútne absurdné a mimoriadne nebezpečné v demokratickej spoločnosti. O, a vidíme, vidíme toho, toho dôsledky pri to, týchto akože extrémistických trestných činoch. Poprosil som aj poslucháčov, aby sa vyjadrili. Máme samozrejme už aj otázky, na tie sa dostaneme o chvíľu, ale poprosil som ešte cez deň, aby sa vyjadrili a poslali nejakú nejaký odkaz Denimu Kolárovi, tak aspoň nejako mu ich budete môcť. Môžeme ešte doplniť jednu vec, no, k tomuto, čo povedal pán Harabín. Viete, čo je absurdné na týchto verbálnych, extremistických, trestných činoch? A e, to je vlastne aj podstata argumentácie, ktorú, ktorú teraz uplatníme v tej ústavnej stiažnosti voči rozhodnutiu vzati do väzby daného Kolára, že oni e, vám vlastne e, na to, aby ste mohli mm -hmm. kvalifikovať nejakú, ne, nejaký skutok ako trestný čin musíte mať naplnené tie pojmové znaky a potom tam musí byť tá subjektívna stránka teda to zavinenie, teda váš úmysel. Mm -hmm. A oni ten úmysel nemajú, pretože pri tých verbálnych trestných činoch vy niečo poviete a vy tým, čo poviete, niečo myslíte. Ale vám nikto nemôže povedať, niekto tretí, čo tým myslíte. A to je práve aj situácia u toho daného Kolera, že on dá nejaké vyjadrenie, nejaký status, nejaký výrok a on tým niečo myslí, ale to, čo tým myslí, Proste vyplýva buď z toho kontextu, alebo, alebo on má presvedčenie, čo ty myslí. A my povieme, že toto, čo napísal, tak tým myslel toto. Oni povedia nie vyšetrovateľ prokurátor súd. Nie, nie, nie. On tým myslel toto. Rozumiete? Chcete povedať, chcete, aby som uvedol jeden konkrétny príklad, prečo je Danny Kolár vo väzbe? Abúne stručné vo vzťahu k tomu nenávistnému prejavu. Ja som to spomínal, len keď divako by to možno zaujímalo, tak vám budem citovať. Jeden, jeden prejav a e, Daný Kolár v jednom rozsiahlejšom statuse povedal, že, že my žijeme v sionistickom systéme, ktorý bol na Slovensku nainštalovaný izraelským sionistickým Deep State, pretlačil ho Mossad, izraelská služba, e, nikdy sa to tu nezmení, pokiaľ tieto cudzokrajné entity nebudú vyhodené z tohto štátu. No a samozrejme, Racionálne uvažujúci poslucháč, ktorý si to vypočul, si povie, že to je normálne, pretože nikto z nás, žiaden občan Slovenska nechce, aby tu pôsobili nejaké zahraničné spravodajské služby. A je jedno, či to je Mossad, alebo FSB, alebo CIA, alebo kto iný, alebo čínske spravodajské služby. To je úplne jedno. Máme legitimné právo žiadať od štátu, aby poskytol ochranu a takéto služby tu nepôsobili a nerozvracali štát znútra a nenarušali teda tú suverenitu štátu. Áno? A z tohto, z tejto... Absolutne legitímnej kritiky si najvyšší súd vyvodil, že v týchto častiach najvyšší súd rovnako vidí nenávistný charakter. A teraz, aby ste pochopili, že denník je na všetky tieto médiá, smečko, celý tento propagandistický mainstream, kritizuje bežné napríklad čínske spravodajské služby alebo rúské spravodajské služby, ktoré údajne pôsobia na území Slovenska a rozvracajú našu suverenitu zásahu do vnútorných záležitostí a to je v poriadku. A je to v poriadku, pretože máme právo toto kritizovať. Nikto z nás nechce, aby to tak fungovalo, aj keď to tak bohužiaľ funguje v realite. Ale prečo takýto rovnaký kritický názor na spravodajské služby napríklad Izraela nie je akceptovateľný u daného kolára a navyše je hodnotený ako nenávisný prejav, pretože oni si zrejme z tých cudzokrajných entít vyvodili neviem z akého kontekstu, pretože je jasné, že cudzokrajnými entitami sú práve tie spravodajské služby, alebo tie cudzie štátne záujmy, ktoré je nevyhnutné z krajiny dostať preč, aby sme tu mali suverénnu krajinu, tak oni si zrejme z tých cudzokrajných entit vyvodili, že to sú nejaké akože etnický, etnické, alebo rasové, alebo niečo takéto. A to je tak absurdný výklad, a tým som chcel povedať, že oni vám vlastne povedia, čo si vy myslíte a oni na tom založia vašu trestnosť. Čiže vy niečo poviete, je niečo kontroverzné alebo kritizujete nejakú situáciu a vy tým niečo myslíte, niečo sledujete, ale oni vám povedia, súd alebo prokurátor alebo vyšetrovateľ, vám povedia, čo si vy tým myslíte a väčšinou to sformulujú tak, dajú tam takú špekuláciu, ktorá vás zavinuje. A vy sa môžete brániť iba tým, že halo, ale ja som to tým nemyslel, ani to nevyplýva z kontextu. oni vám povedia, že ste to uh, tak mysleli. To je isté, ako teraz aktívny uh, politický aktivista, vyšetrovateľ Sivko, konštatuje, že tým, že Danny Kolár si sadol do auta a ukázal dvoma prstami uh, to gesto symbol OK, keď mal púta na rukách, ako náznak toho, že tak ste si ma upiekli, tak už ste na štvrtýkrát dosiahli to, čo ste chceli, ale je to v poriadku, lebo ja to zvládnem. Ukázal to svojim, svojim fanúšikom, svojim, svojim uh, podporovateľom. Tak vyšetrovateľ Sivko si z toho vyvodil, že on tým propagoval heslo akože OK, white power, akože neonacistická propaganda. Vysvetlíte mi ako racionálne uvažujúci človek, môže dospieť k takémuto záveru? No ja len toľko poviem, že ja keď som videl tento záver, tak ja som si tiež povedal, že ukazuje White Power. Vy ste si to povedali? No, ukazuje... ja som si to myslel. Ale prečo by to ukazoval? No, ja som si to zase spojil Lebo s tým mediálnym obrazom, ktorý je, áno, ňom, no? ktorý, obráz, ktorý je o ňom. Ktorý mediálny obraz, ktorý o ňom. A práve to je to, čo vylúčuje najvyšší súd, pretože hovorí, že to gesto musí byť samo o sebe, extremistické Bez mediálneho prí... obrazu. Áno, a, be, a, a pokiaľ hesla vyjadrujú aj viac významov, tak vy nemôžete v prípade daného kolára, pretože ho stíhate za extremistické trestné činy, konštatovať, že on tým určite myslel podporu White Power, aký, má, aký, aký kontext má to, že on si sadá do auta, ukazuje heslo, ktoré ukazuje od malička, celý život ukazoval, to je jeho prostý symbol, áno, OK, a teraz to ukázal dvoma rukami, akým spôsobom vy si z toho vyvodíte, že to je uh, extrémistný, iba tak, že ste indoktrinovaní nejakou mediálnou propagandou, ktorá vám stále tlačí do hlavy to, že vlastne to je heslo neonacistické, pričom do 2017 o tom ani nikto netušil a 2017 takéto niečo ukázal uh, Tarant uh, pri tom útoku v Austrálii a odtedy sa to vlastne traduje, že to je neonacistické heslo a preto to nemôže byť považované uh, za extrémistický symbol iba vo k osobe, ale samo o sebe a toto konštatuje najvyšší súd uh, v iných rozhodnutiach a, v tomto prípade vyšetrovateľ SIUKO dospek záveru, že v tomto prípade podporoval e, neonacistické hnutie. A to komu ukazovala? Čo však to nedáva zmysel? Chápete? Elementárna racionalita tomu chýba. A, a, a takýchto vecí je tam samozrejme viacero, ale nemáme dostatok času, aby sme sa tomu venovali. Čiže my sme tu. My sme tu v prípade uh, pána Dario Kolára, nechci si o ňom uh, ľudia myslia čokoľvek, v absurdnej situácii, kedy sme prekročili ten horizont udalosti a, a šlápli sme skutočne uh, týmto rozhodnutím, ktorým bol za tý do väzby, vedľa. A, a myslím, že, že ja pevne verím, že toto rozhodnutie bude, uh, bude zvrátené, pretože ak, ak nie, tak uh, tu máme uh, nový štandard, nový štandard, ktorý je veľmi nebezpečný pre spoločnosť. Prečítam, otázky, aj otázky o chvíľu, ale najprv také odkazy, tak aspoň tak nejako zreprodukované, keď s ním budete, tak moť ich odkážete. Jarmila píše, nech sa drží, tisíce ľudí sú s ním. Slavomír píše Prepustiť daného kolára. Lilinka napísala, milí Denny, viem, že je to nespravodlivé voči tebe, keďže žijeme v realite. Im je to jedno. Mainstream, povedal do a hotovo. Lenže nebudem, nebudem nadávať, sme tu aj my, sme verejná mienka. Chce to štrajk, ako dlho neviem. Tým Robinson je stále zavretý, tak dúfam, že na Slovensku sa to pánovi Lindnerovi podarí. Drž sa a ešte tu máme, Roman sa pýta, ako mu môžu pomôcť a ešte tu máme asi jednu. Pokud chceš poznať pravdu, poslouchej ty, kteži mají zakázano mluviť, to napísal Štefán. A... Máme nejaké negatívne? Negatívne som nezaznamenal. Ešte Slavka hm. napísala, Dani, kráčaš svojou cestou, ktorá je aj tá naša, len ty si ako vždy okrok pred nami. Kráčaj rovno a pravdivo, budeš odmenený, láska nech ťa sprevádza. Julia prečo je taká nespravodlivosť, že ten, čo sedí, nikomu neoblížil a tí, čo obližovali, sú na slobode. A Štefan napísal, ak má sedieť deny, tak už mal sedieť aj Lata, ktorý sa vyhrážal s Valaškou Ficovi. To sú zatiaľ, ale idem teraz na otázky od poslucháčov, ktorí... tomuto len veľmi pekne uh -huh. ďakujeme a budem sa budú snažiť uh, sprostredkovať uh, tieto pozitívne odozvy. A pokiaľ sa ľudia pýtajú, uh, čo môžeme robiť, tak... Uh, ja na to odpovedám jednoducho. Daný Kolár má 60 tisíc sledovateľov na svojej sociálnej sieti na Telegrame a došlo ho podporiť na súd 20 alebo 30 tých skalných. Keď dokážu to progresívne politické spektrum mobilizovať svojich, svoju menšinu, pretože ich je samozrejme menšina, netreba sa tohto báť a vždy prídu v podstate všetci do nohy, tak, tak je potrebné, potrebné nejakým spôsobom takýmtoho podporiť. Čím viac ľudí podporí, tým má vyššiu legitimitu ten boj, ktorý vedie on a ten boj, ktorý my napriek tomu, že sa s veľa vecami samozrejme nestotožujeme, ale ten boj, a bude mať vyššiu legitimitu, pokiaľ ho bude podporovať e, väčšie množstvo ľudí. Takže pokiaľ e, mu chcú nejako pomôcť, samozrejme, veď e, sú tam nejaké príspevky a tak, ale to je, to je iba to sekundárne. E, dôležité je tá podpora, tá energia a, a to, aby sa ľudia nebáli komunikovať tento názor, ktorý, e, ktorý zverejnili, aj pred ľuďmi, ktorí s nimi nesúhlasia. Pretože najväčší problém v súčasnej spoločnosti je strach, Poďme na otázky od poslucháčov. Jan napísal, dnes som pozeral vašu tlačovku a aj reakciu demokratov na ňu. Doporučujem vrelo tú reakciu. Myslím, že ste im prihrali minimálne ďalších 5 Minimálne dvaja tej vašej tlačovky sú nejak zviazaní s kauzou vraždy Roberta Remiáša. Vy a manželka Roberta Kaliňáka, členka Mordkomanda SIS ohľadom Oskara Fedvereša, akú úlohu ste vy vlastne zohrali potom na súdoch ohľadne tohoto prípadu? Predpokladám, že má to súvisť s tými amnestiami neskôr. Ďakujem a pre istotu by som na vašom mieste už balil radšej kufre. Uh -huh. Napísal Jan. Ďakujem, som rád, že, že sa prihlásil aj poslucháč, ktorý je určitým spôsobom dezinformovaný. Ja by som chcel uvieť, že myslím, že pána Remiaša uniesli, respektíve to bola vražda, áno vražda pána remiáša bola v 96. roku ja som v tom čase bol tretiak na vysokej škole takže k tomuto k tomuto, k tomuto šírenému hoaxu sa neviem vyjadriť, že som sa nejakým spôsobom mal podielať na tomto skutku. Asi ďalej k tomu neviem nič uviesť, lebo bol som študent, ale samozrejme možno toto moje vyjadrenie niekto pochopí tak, že už ako študent som nejakým spôsobom aktívne pôsobil. Ako študent, keď som bol v treťom, tak som mal krásne problémy. Deučatá, autá a a proste štúdium a, a bolo to krásne obdobie, kedy sme nič nevedeli. Čiže neviem sa vyjadriť k tomu a všetky tie, tie o, tvrdenia, ktoré pán, pán pri všetko úcte uviedol, o, bohužiaľ je systematicky zavádzaný a to platí aj pre tie ďalšie osoby, ktoré sú tam uvedené, ale neviem k tomu nič ďalej uviecť, lebo bol som ešte študent. Ľubo nám napísal na Facebooku som zachytil, že hlavná respektíve možno jediná Kritika voči novej zvolenej riaditeľke STVR pani Flašíkovej bola to, že počas pandémie bola producentkou tzv. satirickej relácie Pumpa, ktorá v dobe COVID-teroru šikaní ľudí štátom, nezvládnutého zdravotníckého riešenia epidémie v ambulanciách a nemocniciach nezmyselných opatrení štátu, ktoré viedli k zbytočnej smrti a utrpeniu tisícov ľudí na Slovensku. Robila si s kritikou tohto COVID-teroru zábavu, zosmiešňovala ich a ešte viac rozdeľovala spoločnosť. O kolikovej kecoch ani nevravím. Viem, že ste túto reláciu pred voľbami riešili. Aký bol k pandémii a k tejto relácii váš osobný postoj? No, tak ja tento typ relácií absolútne odmietam, pretože ja si osobne myslím, že majestat smrti a, a život sú tak významné, významné hodnoty ľudské, že tam by aj satíra mala byť veľmi zdržanlivá. Čo sa týka pandémie, mám rovnaký názor ako 90% poslucháčov tohto rádia a ďalej by som k tomu mohol rozprávať hodiny a hodiny, pretože sme aktívne aktívne aj zastupovali počas pandémie ľudí, ktorí boli terorizovaní režimom v roku 2020-2023, kedy boli plošne zatvárané weby, kedy boli ľudia zatváraní do, do karantén, dokonca boli povinní si za túto karanténu platiť, boli obmedzované práva na slobodu zhromaždenia a podobne, čiže ja som Patril v tom čase medzi kritikou a samozrejme bol som jedným z tých, ktorý tento režim prenasledoval, ale veď ako to sa nestiažujem, to je proste fakt a ešte by som jednu poznámku uviedol vo vzťahu k satíre Viete, tak ako sa novinári zakrývajú za to, že oni sú strážní psi demokracie a preto môžu prekračovať všetky pravidlá, môžu klamať, môžu dezinformovať, môžu zavádzať a na konci dňa to dokonca aj súdy vyhodnocujú ako, ako konanie, ktoré chránené slobodou prejavu, o, tak o, myslím si, že rovnakým spôsobom sa zneužíva satíra na to, aby sa tu mohla podnecovať nenávisť a stačí, ako náhle sa to nazve stand-up komedy alebo niečo podobné a v prípade, že títo predstavitelia tohto, tohto zvláštneho humoru, ktorému ja úplne nerozumiem, uvedú akékoľvek výhrážky, akékoľvek nenavisné prejavy, ktoré podnecú násilie, tak v prípade, že by organične v trestnom konálie bo ktokoľvek sa ohradil smerom, že tu prekročili už hranicu akceptovateľnosti takéhoto prejavu, tak sa zakrýjú za to, že predsa je to satíra a je to prípadne politická satíra, alebo je to formát stand-up teda týchto o, o, komediantov. Čiže odporúčam všetkým, ktorí chcú kritizovať kritizovať na úrovni politiky alebo kritizovať systém alebo kritizovať iných a používať vulgarizmy nenávistné prejavy a podnecovanie násiliu Zrejme, podľa tohto modelu, ktorý je akceptovaný orgánmi činujú v trestnom konaní aj súdmi, je potrebné nazvať svoju kritiku stand-up komedii, alebo nazvať svoju kritiku satírov a tým pádom ste vlastne de facto chránení. Myslím si, že toto je veľmi zvrátený pohľad na svet, ale v takom svete bohužiaľ žijeme. Poďme na ďalšie otázky, aby sme to stihli. Je tu opäť kritická otázka od Jána, Nepoznám vás, neverím vašim vyjadreniam za prvú pol hodinu. Ja akceptujem, ak host, politik, právnik, sudca, policajt, prokurátor nemá informácie, vezme na vedomie informáciu moderátora, volajúcich poslucháčov a e-mail poslucháčov. No ak v tomto prípade host, pán Lindner, neverím, jeho špekulatívnym a vyhýbanie sa odpovedí na témy a otázky, ktoré v alternatívnych médiách ako Slobný vysielač a Infovojna občania sledujú všetky aféry, ako ja presne zorganizoval prevoz lietadlom Dani Kolára z UK na Slovensko, presne na lajkovanie a za peniaze daňových poplatníkov. A ako je možné, že údajne pán Lindner a pán Kaliniák teda vaša kancelária pána Lindnera a Kaliňáka zaplatili údajne 30 tisíc eur a ďalšie finančné injekcie náklady pre dany kolára a mnohé iné aféry ako premočania, rozkradnutia eurofondov a smerácia a spol Pána Blahu ani nespomínajte, on pochodoval s manželkou na dúhových pochodoch. Pán Blaha je novodobý trocký a balamutí mozgy voličom. On je propagandista, kradne témy konzervatívnej novej komunistickej strany Slovenska a touto propagandou ukradli voličov z iných stran pri každých voľbách. Hamba politikom, právnikom, sudcom, prokurátorom a všetkým skorumpovaným ľuďom v ukradnutom štáte Slovenskej republiky s pozdravom Jan. Áno, pán poslucháč je, je kritický otvoril množstvo tém a tieto témy zhodnotil zo svojho pohľadu. Ja som nezachytil, teda ma opravte, že by som sa nejakej téme vyhýbal alebo niekde uviedol nejakú vec, ktorú úprimne necítim. Ale ja chápem, ja, ja tomu absolútne rozumiem. Uh, my, mám, mám pocit, že, že uh, pán poslucháč je frustrovaný a musím s tým súhlasiť uh, v tomto smere, pretože uh, zrejme v dnešnej polarizovanej spoločnosti a spoločnosti, kde došlo k absolútnemu rozpadu medziludských vzťahov, sme frustrovaní všetci. Uh, s tým rozdielom, že každý za to vyníme niekoho iného alebo nejakú inú politickú stranu alebo nejaký politický subjekt. Ja sa snažím v mojich 50. rokoch svojho života sa pozerať na môj aktuálny stav, respektíve to, čo prežívam ako na dôsledky svojho vlastného konania a preto som presvedčený, že za všetkým, čo sa deje mne, nestojí nikto iný, nie je za tým žiadna entita, nie je za tým žiadna konšpirácia, je za tým iba moje predchádzajúce konanie a preto prístupujem k životu tak, že sa najmä pozerám do zrkadla a hodnotím si vlastné konanie, aby som vedel, kde som urobil chyby a kde by o, som sa tých chyb mohol vyvarovať. Čiže tým chcem povedať, že každý sme zodpovední sami za seba, ale rešpektujem samozrejme názor o, pána poslucháča v tom smere, že zrejme o, ako informačný zdroj čerpa viac, ale e, zachytil som tam aj nejaké, nejaké, nejakú kritiku všeobecne, čerpa viac toho progresivistického informačného zdroja, ako z toho aktuálne koaličného a preto sú jeho, jeho, jeho úvahy alebo jeho postoje také, aké sú, avšak o, vedeli by sme každý ten jeho názor nejakým spôsobom konfrontovať, čo je normálne. Dúfam, že si pán poslucháč váži, že na rozdiel možno od médií, ktoré on sleduje, tak tu prečítame takéto kritické veci. A Ale to v poriadku, škoda, dole. že, že nie, nie je viac priestoru, lebo tam sa dá reagovať prakticky na každú otázku a ja som presvedčený, že keby ľudia viac komunikovaní, na čo nie je čas, lebo sme v jednom pracovnom zhone a tak, tak by sme častokrát dospeli k tomu, že máme možno na, na niektoré veci skutočne akože veľmi podobný pohľad a a, a informácie, z ktorých čerpame, sú skreslené alebo sú nejakým spôsobom manipulované a pokiaľ sa aj na aj na iné informačné zdroje, tak jednoducho nemáme ten komplexný obraz. Ale to platí aj pre mňa, čiže ja, ja, ako, ja to chápem. No, ešte mám ešte dve otázky. Áno, možno, možno, možno disponujem aktuálne väčší množstvo informácií, aby som si mohol urobiť nejaký kritický názor, ale to je o každom z nás, ale pre mňa je dôležité to, že keď chceme kritizovať, kritizujme, ale pozrime sa najprv doma, pozametajme si pred vlastným prahom a potom sa púzme do debaty. Edita nám napísala viacero veci, ale prečítam len tú poslednú otázku, aby sme lebo nestíhame. Pamätám sa pár rokov dozadu, že v USA boli nejaké trenice pri voľbe generálneho prokurátora. V jednej z relácií som zachytila, že prokurátori a sudcovia v USA, niektorí vraj žijú ako komunita mimo bežnej civilizácie, aby neboli ovplyvniteľní. Je to pravda? Skúste len krátko k tomu. O, tam je iný systém ako u nás. Tam sú, tam sú prokurátori o, volení čiže tam je, prebieha normálny kampaň, čiže oni sú nejakým spôsobom tam dochádzať k financovaniu aj k tej kampaňe a tak, čiže to sa nedá porovnať, tento anglosanský model, ktorý je v Amerike s našim modelom a, a to isté platí pre, pre sudcov. Čiže to, toto by som to, to sa jednoducho nedá porovnať. A Pavol ako... nám napísal Myslím, že veľmi pekne na záver. Pekne pozdravujem. Osobne danýho nemusím, pretože zdá sa mi arogantný. Ale ide mi o princíp, o slobodu slova, čo je jediné, čo od tohto štátu čakám. Ak padne aj tá, není e, aj tu, teda ak padne, je to schybo napísané, ak padne aj tu, nie je dôvod tu zotrvávať. Pozdravuje Peter. To je presne to, pán moderátor, o čom sme sa rozprávali na začiatku, že táto kauza otvorila pandorinnú skrinku, pretože aj tí, ktorí vyslovene e, e, pána Kolára ako v úvodzovkách nemusia, respektíve nie je im sympaticky a pôsobí na nich arogantne, alebo jeho myšlienky si nevedia osvojiť, tak v tomto prípade vidia, že sa tu prekročil ten Rubikón a ideme cestou, ktorá zrejme e, túto spoločnosť nikam neposunie, práve naopak. Ďakujeme veľmi pekne. Držíme palce vo vašich viacerých veciach, ktoré robíte. Nech, nech sa nevzdávate. Viem, že máte aj také kritické vyjadrenia vôbec k právu ako takému, ale mnoho ľudí ešte stále právu chce veriť a musí veriť, lebo má rôzne spory, a, tak verme tomu, že sa to bude naprávať a že sa niečo s tým postupne spraví, že možno aj tie personálne veci sa vyriešia takým spôsobom, že začnú prichádzať noví, nová generácia prokurátorov, súdcov, ktorí sa nenechajú oplýňovať nejakými e, týmito dnes ideologickými vecami, ale začnú tak triezvejšie o tom rozhodovať. Ďakujeme pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem aj poslucháčov a ďakujem za o, všetky otázky. Takže bol tu dnes s nami pán David Lindner. Ďakujeme veľmi pekne. Zdraví aj Michal Albert a želáme vám všetkým ešte pekný zvyšok večera a dobrú noc. Do počutia.